Rugăciune pentru trăirea tainei abisului dumnezeiesc. Doamne, Tată ceresc ca toate făcătorului, Te iubim, Te slăbim și îți mulțumim, fiindcă taina abisului Tău dumnezeiesc să trăim am putut, pentru că mintea noastră, după asemănarea abisului Tău, ai făcut. De aceea, mintea noastră se întinde prea abisul tău fără margini, din care reverși faptele tale de iubire, ca niște râuri de apă vie, pe care ființa noastră le primește, se lărgește și să ajungă la tine se ostenește. Abisul tău însă nu poate fi văzut, nu poate fi înțeles, nu poate fi odată cu valurile energiilor tale necreate perceput fiindcă în mintea noastră chipul abisului tău dumnezeiesc nu poate fi încăput. Toată Doamne, Tată Ceresc, a toate făcătorului, te iubim, te slăbim și îți mulțumim, fiindcă trăirea tainei abisului dumnezeiesc mintea ne-a trezit zvonul sau curgerea valurilor subtile ale tipurilor sau creațiilor tale cu o cunoaștere a lor ne-a Să pătrundem în torentul imens al revărsării energiilor tale necreate după a noastră putere, nu l-am putea suporta. Abisul tău dumnezeesc este atât de puternic? atât de profund, atât de plin de iubire, încât nu-l puteam cu mintea noastră înțelege și contempla. De aceea ne-ai uimit cu nașterea Fiului tău iubit, prin care taina froniei tale ni s-a descoperit, ca să ne scape de o sândă, de moarte, de păcate, Domnul Iisus, ca un torent de iubire într la cer ne chemat, prin puterea care desăvârșește toate puterile, prin înțelepciunea care covârșește toate înțelepciunile, prin lumina care depășește toate luminile. Doamne, Tată Ceresc, a toate făcătorului. Te iubim, te slăbim și îți mulțumim, fiindcă taina abisului tău dumnezeiesc, Din care izvărăsc miliarde de sensuri Ale cuvântului generator al vieții nouă ne arătat, Dragostea ta cea cuceritoare și smerită, La viața cea veșnică, La cina cea de taină nechemat, Să pădem slava de șartă a acestei luni. Să devenim mădulare ale Domnului nostru Iisus, în care adâncul Tău, cel Dumnezeiesc, chip omenesc a luat, căci Fiul Tău cu firea noastră s-a întrupat, pentru ca mintea noastră să poată înțelege și cuprinde adâncul Tău, Dumnezeiesc, ca o minune cum nu s-a mai întâmplat. Aici este taina mare a coborârii tale în ea, așa cum Domnul Iisus Hristos ucenicilor săi această taină le-o descoperea.